Salme 109 Til Dirigenten Av David En sang med musikkledsagelse «Min lovprisnings Gud, vær ikke taus, for den ondes munn og svikets munn har åpnet sig mot mig. De har talt om mig med falskhetstunge, og med hatefulle ord har de omringet mig og de fortsetter å kjempe mot mig uten grunn. Til gjengjeld for min kjærlighet fortsetter de stå mig imot.» Men fra min side er det bønn, og de gir mig ondt for gott og hat for min kjærlighet. Sett en som er ond over ham, og måtte en motstander stadig stå ved hans høyre hånd. Når han blir dømt, la ham da tre fram som en som er ond, og la endåg hans bønn bli en synd. La hans dager vise sig å få, la en annen overta hans tilsyns-enbete. La hans sønner bli farløse gutter, og hans hustru bli enke og la hans sønner flakke omkring, og de ska tigge, og de skal lete etter mat fra sine øde steder. La ågerkaren legge ut feller for allt det han har, og la fremmede plyndre frukten av hans slit. Måtte han ikke ha noen som legger kjærlig godhet for dagen, og måtte det ikke være noen som viser hans farløse gutter sin gunst. La hans etterkommere være bestemt til avskjærelse. La deres namn bli utslettet i den neste generasjonen måtte hans forfedres miskjerning bli husket av Jehova, og hans mors synd, måtte den ikke bli utslettet. La den vise sig å være framfor Jehova bestandig, og måtte han utslette minne om den fra jorden, fordi han ikke husket å vise kjærlig godhet, men fortsatte å forfølge den nødstilte og fattige man, og den som var nedslått i hjertet for å volle hans død. Og han fortsatte å elske forbannelsen, så den kom over ham, og han fant ikke behag i velsingelsen, så den ble langt borte fra ham han ble kledd i forbannelse som i en kledning. Da kom den som vann in i hans indre og som olje i hans ben. Måtte den vise seg å være for som en kledning som han hyller sig i, og som et pelte som han bestandig holder bunnet om sig. Dette er lønnen fra Jehova for den som står meg imot, og for dem som taler ondt mot min sjel. Men du er Jehova, den suverene Herre. Handle med mig for ditt navns skyld. Fordi din lojale kjærlighet er god, utfri mig. For jeg er nødstilt og fattig, og mitt hjerte er blitt gjennomboret i mitt indre. Som en skygge, når den blir lang, må jeg gå bort. Jeg er blitt av som en gresshoppe. Mine knær har vaklet av faste, og min kropp er blitt mager uten noen olje. Og for dem er jeg, ja, jeg, blitt noe som er foraktelig. De ser mig, de begynner å riste på hode. Hjelp meg, Jehova, min Gud. Frels meg i samsvar med din kjærlige godhet og måtte de vite at dette er din hånd, at det er du, Jehova, som har gjort det. La dem på sin side uttale en forbannelse, men måtte du på din side uttale en velsignelse. De har reist sig, men la dem bli til skamme, og la din tjener fryde sig. La dem som står mig imot bli kledd i ydmykelse, og la dem hylle sig i sin skam som i en ærmeløs overkleding. Jeg skal prise Jehova stolig med min mun og mitt i blant mange skal jeg lovprise ham for han skal stå ved den fattige høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel.